І час цей був занадто інтенсивним, запровадив стільки змін, що їх вистачило б на життя кількох поколінь. І тому наша різниця у віці значно більша, ніж цифра, якою вона вимірюється. Я ніколи не зможу збагнути, як можна не пам'ятати, якого кольору очів твоєї дружини, які книги читають зараз Твої діти, про які іграшки мріють, чим займаються, поки тебе немає вдома. Не можу збагнути, навіщо тоді мати дружину і дітей, якщо все це тебе не цікавить. Я не сказала цього Сильвестрову, але мені здається, що його проблема зовсім не в тому, що він переріс своє оточення і тому тепер нудиться. Навпаки. Він занадто добре відповідає своєму оточенню. І коли розповідає про своїх друзів, то насправді дуже добре розуміє мотиви їхніх вчинків. Просто намагається краще виглядати в моїх очах. Його проблема в тому, що він уже досягнув успіху. Що його енергійна та діяльна натура цілком змогла себе реалізувати. І тепер, коли бізнес уже налагоджено і він не вимагає таких нелюдських зусиль, як раніше, у Сильвестрова раптом почав з'являтися час на відпочинок. Людині менш діяльній і його теперішня зайнятість видавалася б надмірною. Але такі люди не досягають високих позицій у бізнесі. Вільний час – і надмір енергії почали з'являтися й у друзів із оточення Сильвестрова. Але звичка концентрувати всі зусилля в одному напрямку, без якої вони ніколи не досягнули б того, чого досягнули, ця звичка вже встигла стати їхньою другою натурою. І тому навіть у Варшаві під час кількаденної відпустки з свіжозавойованою і суттєво молодшою за себе коханкою, Сильвестров не може позбутися потреби щоранку перечитувати привезені з собою газети, які давно втратили свою актуальність. Нервово клацає по каналах телевізора, хоча не розуміє польської. Слухняно прогулюється зі мною по моїх улюблених місцях Варшави робить вигляд, ніби все це йому подобається. Хоча відчутно, що насправді він нудиться. Йому бракує напруженого робочого ритму, бракує постійних телефонних дзвінків, бракує проблем, які терміново потрібно вирішувати, і щоразу доводити власну спритність і боєздатність. Бракує підлеглих, готових занотувати кожне слово, кожну цінну указівку шефа. Він розівчився відпочивати і тепер може тільки накопичувати в тому і стрес, намагаючись забути про них, постійно збільшуючи дозу цього стресу та ігноруючи все більшу в тому і роздратованість. Аби отримувати нові і нові перемоги у щоденній боротьбі з конкуренцією, він повинен непохитно вірити у власні сили. Імідж переможця виключає наявність будь-яких проблем, тим більше особистих. Тому не залишається нічого іншого, як просто ігнорувати все, що по-іншому могло б стати проблемою. Це у його друзів погаслі очі й проблеми в сім'ї. Його власні очі, як і сім'я, у повному порядку. А на дрібниці можна не звертати уваги. І ця стратегія боротьби загалом могла б бути правильною, якби не результат. Замість повільних і малопомітних утрат – Сильвестров опинився перед загрозою повної капітуляції. Адже те, що він ігнорував, боячись виникнення проблем, просто зникло з його життя і залишило по собі пустку, відсутній погляд і невиразне знизування плечима замість відповідей на певні питання. Цікаво, що він розповідатиме дружині, коли повернеться в Полтаву. Ну, мабуть, про те, як матюкаються прибиральниці в готелі. Смашно матюкаються. Я мало від кого таке чула. Смердзі, як ясний гвинт. Епілог. Софійка і Сильвестров після тієї поїздки більше не бачилися. У неї народилася донечка. На рік молодша за Настю. Але вже через 10 місяців а різниця у віці між обома дівчатками перестала бути помітною. Усе життя їх вважатимуть сестрами-близнючками. Після пологів із тіла Софійки безслідно зникли шрам від апендициту –